Казах легко перекинув її подвійний баул собі через плече і попрямував без поспіху вздовж стіни морських контейнерів. Ми рушили за ним. Зупинилися хвилин через десять перед двома щепленими вагонами. "Цей ваш", казах кивнув на лівий вагон. На вигляд це був звичайний товарний вагон, тільки коли я спробував відхилити його двері вбік, казах зупинив мене. "У купе є свій вхід. Сказав він, показуючи ліворуч, де справді виднілися дивні, наче насильно врізані в дерев'яну стінку вагона двері. Якщо ці відкотити», – він показав на середи вагона, пісок посиплеться, а його вже брезентом накрили від дощу. Я підійшов до бічних дверцят. Під ними були приварені дві залізні сходинки, нижня зависла над землею на добрячих півметра. Відчинивши двері, я зазирнув до середини, але нічого не побачив через загуслу вже темряву. «На, ліхтарик!» – сказав мені казах. Я провів променем ліхтарика по службовому купе. Дверцята вели до возенького передбанника. Далі я побачив іще двоє дверцят. Одні до туалету, тобто до маленького квадратного приміщення, з круглою діркою в дерев'яній підлозі та старою ручкою від дверей, прибитою до стіни ліворуч від дірки. Праворуч від дірки зі стіни стирчав цвях десятка, судячи з усього, для наколювання прочитаний газет. Я пригадав про єдину газету, яка лежала десь на дні рюкзака, газету, знайдену разом із фотоапаратом смєна у тому наметі, котрий ледве не став моєю могилою. За другими дверима містилося службове купе з чотирма полицями і столиком. Нижні полиці були дерев'яні, оббиті дермантином. Натомість верхні були явно імпортного походження. Видно, їх видарили зі списаних німецьких вагонів і прибили до дерев'яних стінок цього купе. Якось само собою стало зрозуміло, що ми з Петром замешкаємо на нижніх твердих полицях. «Найкраще жінкам і дітям», – подумав я і всміхнувся. «Аго, Колю, де ти там?» – пролунав ззовні голос Петра. Я повернувся до відчинних дверей і одразу отримав від Петра чорну господарську торбу. Завантаживши всі речі, я повернувся до казаха, який стояв біля вагона. Послухай, продай ліхтарик, попросив я його. Візьми краще сірники, навіщо тобі ліхтарик? Він китайський, на нього батарейок не напасеся. А між купе і піском якісь дверцята є? запитав я, запихаючи до кишені дві коробки сірників. Конечно, з туалету. Потиснувши на прощання руку водієві казаху, я повернувся до вагона і зачинив по собі двері. З запаленим сірником зайшов до нашого купе. Галя, Гуля і Петро вже сиділи на нижніх полицях. Я всівся поруч із Гулою і задув сірник. Одразу стало нестерпно темно. Я пригорнув Гулю, притиснув її до себе. Потім долонями знайшов її обличчя, тепле і гладеньке, і поцілував. Обійми заспокоїли мене, зробили темряву, яка нас оточувала не такою зловісною, якою вона здавалася ще кілька хвилин тому. Хоч би вікно зробили, пролунав у темряві голос Петра. Здаля долину корабельний гудок. Потім знову запанувала тиша і тривала хвилин двадцять-тридцять, доки не змінилася глухим шиплячим звуком, що невпинно наростав. У цьому шумі під час наближення виник ритм. Удар, який уже не можна було назвати несподіваним, ледь не скинув мене з гулою з полиці. Вагон смикнувся і повільно поповз по рейках. Залізні колеса відрахували перший стик, зупинилися. Ще один удар, і цього разу нас із гулою кинуло спинами на дерев'яну стінку купе. Видно, залізничники всерйоз взялися до нашого потяга. Почулися невиразні вигуки, які чергувалися з уже не менш відчутними ударами і ривками. Ми опинилися десь посередині майбутнього потяга. Спалахнув сірник і освітив обличчя Петра. Його довгі чорні вуса в цьому світлі здавалися ще довшими. Він витягнув із торби свою люльку і пакет із придбаним у порту тютюном. Сірник потух, але світло йому було вже не потрібне. Я чув, як він розв'язує пакет, як набиває люльку. Повітря наповнилося незвичним терпким запахом. Знову спалахнув сірник. Петро уже тримав люльку в роті. «Петре, іди палити до вбиральні!» – попросила Галя. Петро мовчки підвівся і вийшов із купе, освітлюючи собі шлях тим таки палаючим сірником. Ми лишилися у трьох. Зовній далі лунали крики, хтось пробіг повз вагон, і тупотіння ніг видалося мені неприродно гучним. Ритмічне, дзвінке постукування молотка по буксах досягло нашого вагона і проминуло. Зараз уже поїдемо? запитала Галя. Напевно, відповів я. Мій настрій остаточно поліпшився. Захотілося збадьоритися, і я попросив Галю зварити нам кави. Простягнув їй коробку сірників. Наші руки зближувалися наголос. Нарешті вона черкнула сірником, і маленьке полум'я освітило наші обличчя, і стіл збитий зі щільно підігнаних одна до одної дощок. Галя дістала таблетку сухого спирту, поклала посередині столу і підпалила. Коли сірник потух, нас і далі освітлювало блакитне полум'я спирту. Тільки було воно не настільки яскравим. Галя поставила згори дротяну підставку, а на неї і джезву. Гуля дістала з баула пігали. Боже мій, подумалося мені, коли я востаннє сидів за нормальним столом. Відчуття домашнього затишку зігріло душу. Петро зайшов до купе, коли Галя вже розливала каву по піалах. Купе наповнилося кавовим ароматом, і цього аромату в повітрі тепер було більше, ніж кави у моїй піалі. Я робив дуже маленькі ковточки, розтягуючи задоволення. Спиртова таблетка і далі горіла, виконуючи роль свічки. Петро кашлянув, узяв зі столу свою піалу. "Не той тютюн", промовив він сумно і зітхнув. Ковтнув кави і знову закашлявся. Було чутно, як Галя вдарила його кілька разів по спині. "Тише, тише", зупинив її Петро, коли перестав кашляти. "Ліпше кави ще звари". Галя слухняно зашелестіла пакетом із меленою кавою, потяг знову смикнувся, вже значно м'якше. Вагон скриготнув і повільно рушив. «От би зараз чарку перехилити», – бадьоро пролунав голос Петра. «Тобі не можна», – відповіла Галя. «У нас усе одно нічого немає з собою», – сказав я. Знову за глухою стіною службового купе пролунали крики залізничників. І ми замовкли, дослухаючись. Залізничники перегукувалися азербайджанською, тому зрозуміти їх усе одно було неможливо. Незабаром усе стихло, і в вухах лишився тільки ритмічний шум поїзда, що нарешті рушив. Ми їхали. Порт, напевно, вже лишився позаду. У купе стояв міцний кавовий аромат. Галя розливала з піали другу джезбу кави. Очі звикли до темряви дещо розбавленої блакитним полум'ям спиртової таблетки, і я розрізняв не тільки обличчя Галі, Петра і Гулі, але й вирази їхніх обличчя. Петро цього разу пив каву без поспіху, надовго затримуючи пігалу в долонях.